Посмієшся, бо говорю по-другому, ніж колись». «Ні, порадію». Він скинувся і глянув пильно, ніби перший раз бачить. «Вартимця нема того, що був. Знаєш, за годину деколи життя перевернеться. Служив їм, як віл, собі рвав жили і всім підганяв, бо вірив. Ось правда. Вони ж по центрах дров наламали, чортам на розпал». З нами обходяться, як дурніха яї з собаками. От і я. Іду під суд. Можуть і в концлагер загнати, і на розстріл. Значить, я їм ніщо. Віриш, що я чорти? Злі духи, безлечень, як їх малюють. Що ж вони в казанах печуть? На кухні чи де? Без казанів і кухні. Гляди, що так, сказав він. А то б треба індустрію вести для казанів на цілу многість, і рудників треба з безперервною на чотири зміни, і десятників, кріпельщиків, і всяких, бо звідки ще вон, і мулярів для печей, і цегельних заводів теж, цей всього. Дивися, в нас руди повно, а під казанок купи. Рідко буває, і ціна чортова. Там і без казанів вогонь завжди, кажу йому. Чи вже будуть грішники і демони, чи ще ні, огонь не гаситься. Від чого ж огонь? Ти, крічник, і сам знаєш, на чомусь сьогодні існує. Не знаю, признався я. Там огонь горить не так, як наш. Тут, коли вдарив мороз, як без нічого і ні на чому не держиться, то аж пече. А там не мороз. Тільки горяч проти нього, сама собою. Становище таке. Де немає милості від Бога ніякої, через те все горить огнем. Це однаково, якби хто від сонця сховався в землях в саму середину. Вже ні хмарка не притімуть, ні вітерці не повійнуть, ні деревце ніде не прийме в холодок, нічого, що від сонця з'явлене, а тільки один погонь. Кажу для прикладу. «Похоже, що ти вилучив», – згоджується Вартими. «І добре, коли не второпаємо середини, бо замісто Себірюги туди б гнали етапом. Ось тепер і мене. З півночі по снізку втекти можна. Не забудь про тегельний завод. З десяток мулерів приймуть, мені казали. Скоріше, бо тут зав'яжуть під зашмах». Вартимет пішов. «А я не знаю, що думати. Чудний він». «Чого ж чудний?» – обізвалася Мар'яна. В нього серце прокинулось при біді. Правду сказала. Так і виглядав, як вирвався з сну до живого дня. Прийшов на край і чує, де став. «І я чую», – зовсім тихо сказала Мар'яна. Вражена чоловік на неї дивиться, бо знає. Казала завжди, що на серці. Видно, велика тривога в неї. Зостанемося тут? питає він, задавши про вирішений від'їзд, можливо, причину страхів. Будемо їхати, заперечила Мар'яна. Він і сам бачив. Треба. Заробітку по хатах жодного, скорбота обгорнула йому думки від жінчиного причуття. Один просвіток відкриється, як виїхати? Прибрали на столі катранники після голодного снідання. І, почувши тупіт, виглянули в вікна. Комісія. Біжить по садибі, ганяє щупив грунт. Миром Данилович виступив за поріг. Дивіться, як нишпрять піднаказки скеповида. Важного, ніби індик, і, подібно обдутого сезістю, коли мимо проходить, нацужуючись і палячи охрінними очима, аж в рукавах сіпується, мов шкварком крильним. Виклохтує з пресердя: Ляжу ще живий, де ти їжу береш, що не здихаєш. Діткнутий всередину серця, подумав Мирон Данилович. Це мені смерті хочеш. Присурганивши з своїй Москви, завіщо, тобі ж не зичу гибелі, Намірявся сказати, а змовчав. Хай відбіга кудись, бо ще в хату вскочить і дітей покусає. Вернувся господар до своїх, що ждали. Чи скоро комісію лихо вивіє, а враз крик...